LAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere hea pere kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli Minutid. Möödunud nädalal püstitati Jerusalemas Kiidroni orust elk puhkepeatuseks väsinud ränduritele. Telgis on istekohti kuni 50 inimesele. Ränduritel on seal võimalik ka janu kustutada. See on kujundatud piirkonnas kasutusele olnud iitse koopiana. Kiitroni Org kasub Jerusalema vanalinna ja Õlimäe vahel. Pikki orupõhja kulgeb tee Taaveti linna lõunapoolse otsa ja Õlimäe nõlval asuva ketsemani aja vahel. Kidroni org on õlime nõlval asuva juudi kalmist osaks. Seal on ka Iisali vanimad hauakambrid: Absalomi, Sakaria ja Hesiiri perematmiskohad. Absalom oli kuningas Taaveti poeg, kes lasi ise oma eluajal endale võimsa hauakambri valmistada. See on Kidroni orus olnud juba ligi 3000 aastat. Sakaria oli esimese templiaegne preester, kelle haud on vähemalt 2600 aastat vana. Hesiiri perekonna matmispaik on seal teise templi aegadest. Tema teenis samuti templis preestrina. Kuna teekond Taaveti linnast pikki kiidroni orgu keetsamine aed on mitmetele palveränduritele liiga pikke ja väsitav, et seda ilma puhke puhkepeatusteta läbida, on hea meel sellise puhkepaiga üle selle teekonna keskel. Olen ise korduvalt seda koos Eesti rühmadega läbinud ja mitmed inimesed on vajanud puhkepausi. Nüüd siis on sellise võimaluse rajanud City of David Foundation koostöös Israel Parks and Nature Authorityga. Oleme neile tänulikud uue võimaluse eest nautida püha linna. Iisraeli statistika keskpüro andis teada, et möödunud aastal oli Iisraeli majandus tugevas kasvutrendis. Sisemajanduse kogu toodang kasvas 6,5%. Kahjuks oli ka inflatsioon kõrge, võrreldes möödunud aasta jaanuriga kasvas inflatsioon 5,4%. oli majandus on olnud tugev ja enamasti ka läbi pandeemia aja tugevas kasvutrendis. Erandiks oli vaid 2020. aasta, kui majandus langes 1,9%. Selle järgnev 2021. aasta oli erakordselt hea kasvuga 8,6% Iisrali majanduse tugevuse tagab asjaolu, et see ei sõltu ühest või kahest valdkonnast, vaid neil on olnud edu väga erinevatel elualadel. Neil on viite sektor, samuti niisal viimastel aastatel olnud edukas kaasitootmises ja turustamises. Endiselt on seal tugev põllumajandus, kus tuleb toodangut nii puuviljade, lillede kui ka piimatoodete osas. Taas on hoogustunud teemant juveelide tootmine. Nimetada võiks veel sõjatööstus, meditsiinitööstus, turismi ja palju muud. Kajuks kaasneb tugeva majanduskasvuga tavaliselt ka hindade tõus. See on Iisalis ka juhtunud. Enamasti Iisrali külastav turistis ei kohku kõrget hindade tõttu ära. Turism on sellele vaatamata kasvu trendis. Majanduse valdkonnast tuli teinegi väga huvitav uudis. Iisralis sai nahtat eksportiv maa. Briti-Kreeka ühisfirma Energean viis iisali ajaloo esimese saadetise Euroopasse. Energean on rohkem tuntud Iisrali kaasitootja ja eksportjana. Energean Gruppi kommertsdirektor Nick Whitney ütles, et nad keskenduvad ka tulevikus põhiliselt kaasile. Nahta on uus ala, mille ulatuse kohta veel kommentaare ei ole antud. Energean juhtkond on vaid öelnud, et Iisrael eksportib suuri koguseid kaasi, kuid muus osas kasvatab oma energiajulgeolekut ja sõltumatust. Iisraeli valitsus on otsustanud parendada turvameetmeid iruusolemmas. Kavas on lisada politseiüksusi. Arendatakse koostööd eriteenistustega, et vajalik teave jõuaks õige aegselt politsei ja turvateenistusteni. Samuti lisatakse vahendeid, mis tõkestavad kurjategijate plaanide elluviimist. Jerusalem on olnud viimaste kuude jooksul terroristide fookuses. 27. jaanuaril hukkus seitse sünagoogist väljuvat juuti, kui terrorist avast tule nende pihta. Päev hiljem tulistas 13-aastane terrorist Taaveti linna värava sisa ja poega, kes said raskelt haavata, kuid jäid ellu. 10. veebruaril sõitis terrorist bussi peatus rahvasekka, surma sai 20-aastane judaismi tudeng ja kaks last, 6- ja 8-aastane. Terroristid on enamasti teismelised või kahekümnendates noored. Terrorilaine hoogustus, kui äärmus-islamistlikud vaimulikud juhid kutsuid noori üles kuritegudele. Terrorismi vastu võitlus on põhiline roll salateenistustel ja turvajõududel. Hiisralist saadakse kurikaelad kätte tavaliselt mõne päeva jooksul, harvem kulub selleks mõni nädal. Oluline on see, et nad saadakse kindlasti kätte. Juhul, kui terrorist põgeneb Palestiina omavalitsuse alale, lähevad eriteenistused sinna järgi ja võtavad ta kinni. Seda muidugi juhul, kui ta võimu organitele vastu ei hakka. Kui läheb tulevahetuseks, saab terrorist enamasti surma. Iisali eriteenistuse võitlejad enamasti pääsevad tervelt, harva saavad haavata ja veelki harvem hukkuvad ametikohustuste täitmisel. Viimase aasta jooksul on Iisraeli turvajaud käinud peaaegu igapäevaselt kurikaelu vahistamas. Kuna sellest ei ole piisanud nende vastu võitlemiseks, otsustas valitsus võtta lisameetmed tarvitusele. Mootoriterroristide vastu otsustati lisaks olemasolevatele bussipeatuste tõketele lisada veel 700 taolist Jerusalema piirkondadesse, kus bussi otajad võivad ohtusatuda. Tuli ja terroristide vastu aitab õigeaegselt saadud teave ja lisapolitseipatrullid. Loomulikult on kõik need lisameetmed kallid. Kuna inimelud on hindamatu väärtusega, siis pole parata, tuleb ka hind maksta. Jerusalema linnapea joon tänas väga valitsust lisaelarveest linnaturvalisuse linna turvalisuse toetamiseks. Lisaks riigipoolsetele turvameetmetele loodetakse ka kodanike initsiatiivile ja aktiivsusele. Aktiivset Julged ja hästi varustatud kodanikud jõuavad kohtadesse, kuhu riigivõim ei jõua piisavalt kiiresti. Nii Jerusalemma linnapea joon kui ka valitsuse esindajad on konfliktide eskaleerumise aegadel kutsunud rahvast üles kandma relva kaasas. Seda muidugi nende puhul, kellel on relva luba ja seaduslik relv. Praktika on tõestanud, et relvastatud kodanikest on palju abi. Enamasti on just nemad olnud esimesed kuridöö paigal ja teinud terroristid relvituks. Seoses nende üleskutsetega on ka rohkem eraisikuid hakkanud relvaluba taotlema. Probleemiks on olnud taotluste liiga aeglane menetlemine. Uus valitsus on lubanud ka seda protsessi kiirendada, et need, kes kvalifitseeruvad, saaks võimalikult kiiresti lisanduda ka ühiskonna kaitsmise teenistusse. Lisameetmetena võeti möödunud nädalal vastu seadus, mille alusel saab terroristilt võtta ära Iisali kodakondsuse või elamis- ja tööloa. Kõik need, nii varasemad kui ka asja lisandunud meetmed, peaks olema piisavalt efektiivsed, et terorismi Jerusalemas peatada. Kui ei ole, siis lisatakse kõike, mida vaja nii palju kui vaja. Iisrael on võitluses pahalaste jäänud alati peale. Lootus jääb, et neist saadakse ka see kord jagu. Turistidel on seal endiselt turvaline. Loomulikult arvestades, et ükski koht maailmas ei ole 100% kaitstud. Ülearune ei ole ka vastavalt Piibli üleskutsele paluda jätkuvalt rahu Jerusalemale. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, mina olen juht Peeter Võsu.